Боже мій, Боже, заломила руки. Куди ж він подівся? А коли ваш син залишив ноцю вчора вранці? Господи, занапастили дитину. Згоря відбилося від хати. Схлипувала, витираючи очі брудними пучками. Ви зайдіть завтра до мене у міліцію на півдесятої ранку. Я вас викличу. Моє прізвище Загайгора. Загайгора. Повторила і ще поворушила губами. «Прийду, все зроблю, щоб тільки повернути онука». «І не стежте за ними», – порадив. «Аж тут мене осінило. І не дзвоніть їм, бо вони думають, що то Руслан». «Боже, як ви знали, що то я?» Вона залишилася на лавці зовсім знеможена. Мені теж було не дуже весело. Мати Тобурчака підтвердила, що Вадим Іванович сидів у коханки, коли я приходив до неї. Тому на другий день вранці він пішов додому. Та найважливіше те, що я тепер точно знав, після тренування Руслан не заходив до Шулешко. І ніякі знайомі сьомого числа у неї не ночували. А якийсь хлопець на балконі курив, значить, коли онук дзвонив після тренування додому, вилицювати був у продавщиці. Незрозуміло одне. Чому не признавалися коханці, що Руслан заходив до них? Що за їхнім мовчанням? Саме на це, як мені здалося, треба було дати відповідь. Приїхав на дачі з чітким планом дії. Ледве стримувався, щоб не бігти. Серце калатало в грудях, наче після подолання смуги перешкод. Боявся передчасно радіти. Ось і дача Дмитрука. На подвір'ї нікого. І тут я подумав. А раптом дача Шулешко в іншому районі міста. Може і там, біля маяка? Я точно не знав. І все ж відчинив хвіртку. Егей, хазяїн, гукнув. Я тут, озвався звідки лязь Дмитрук. Обійшов навколо хатини, Никодим Карпович у старому зеленому галіфе, і синій вицвілій майці сидів у затінку і лагодив оприскувач. Скинув на мене роді уважні очі. «А, капітан!» – подав шкоробку долоню. «Яким вітром?» «Все тим же, Никодим Карповичу». «А я то велицюватого не зустрічав», – вибачливо повідомив. «Навіть питав декого, чи не бачили». «Покажіть мені дачу Шулешко!» – попросив його. «Шулешко?» – замислено повторив. «Шулешко!» «Який він себе?» «Не який, а яка!» – посміхнувся. «Симпатична молодиця Білява їздить волгою». «А, Раїса! Жінка Івана!» – ласнув себе по лобі Дмитрук. «Вона сьогодні вранці приїздила. Я аж повеселів. Дивився на сторожа з любов'ю, наче на рідного батька». Зайдіть Никодину Карповичу на її дачу і під якимось приводом знайте, хто там зараз живе. Залюбки, охоче погодився сторож. Вона досі не сплатила внесків товариству садівників. Дмитрок замкнув дачу і ми пішли. Він смішно вчоговка лошами, і мені кортіло порадити йому підв'язати їх мотузками. Николим Карпович знову згадав свого сина, який надіслав телеграму про терміновий від'їзд на острів Цейлон шукати якогось метелика. Саме слово «метелик» він вимовляв з презирством і відразу. «Ще далеко?» – запитав його, щоб перевести мову на інше. «Он дача з флюгером каравелою, Яков знув поглядом по дахах, що витикалися із зелені фруктових дерев, і неподалік кроків за тридцять, Побачив на тонкому шпилі вибагливо вирізаної з жерсті каравелу. Якщо він є, нічим не викажеть себе. Коли нема, махнете мені рукою. Никодим Карпович помало підійшов до хвіртки і зник на подвір'ї. Я стримував хвилювання. Ще ніколи не був спокійним перед затриманням злочинця. Здавалося б, пора вже і звикнути, але не міг. Як ото моя мама перед кожним уроком. Хвилини спливали повільно, тягуче. На вуличку вийшов Дмитрук і махнув рукою. Я підійшов до нього. Нема чомусь пошепки мов. Я заглядав у вікна. Дача це гляна з мансардою від хвіртки до ганку стежка, вимущена сірими плитами. Я з тривогою поглядав на широке запнуте фіранкою вікно мансарди, а раптом кисюра там і стежив за нами. У нього виникне підозра. І тільки ми підемо, як він дасть драла. Озирнувся на вулиці нікого. Спати кисюра не міг, бо його розбудила сестра. Та для певності я теж зазирнув у вікно і побачив газову плитку, три стільці, невеликий стіл, на якому стояли пляшки з-під горілки і пива, дві миски, чашка. Наступне вікно, спальня, розстояне ліжко, на спинці стільця темно-сині штани, біла сорочка, на вішалці сірий одяг, темно-сині штани. Такі були на ньому, коли ми шукали хрипливого на проспекті, а зараз він, мабуть, вилежувався на пляжі. Сказав Дмитрукові, я піду на пляж, а ви постоїте на пагорбі. Коли почну кидати камінчики у воду, подзвоните. Я написав на аркуші з блокнота номери телефонів скорича і чергового. Подав Дмитрукові, скажете, що грабіжник на пляжі. Як, зумієте? А вже ж неважко важко, плечима.